into Nordic landscape, painting and picturing in a colonial style, talking about the upper Nordic countries, with perspectives inherited at a swimming pool on Fredriksberg. This DJ Audio Svar is in Danish, sorry, to the English. Listeners. Nå, Ulvik, og vi har sat der stævne her ved en swimmingpool på færgskar. Vi skal høre metroen i baggrunden, og det kan vi fordi, at vi skal høre om den her side. Faktisk et værk du har tegnet, og det er intet mindre end et mesterværk. Det er et studie i færøsk landskabsmaleri, og det er faktisk også et studie i nordisk landskabsmaleri, hvis man ser for, altså, den danske dronning, hun kan godt lide at male. Hun maler meget sådan med klipper og havet, også når sådan, og også altså, hun det, det er ikke, altså, hun maler meget sjældent sådan danske. dansk. Landskabet er meget øh, ferisk, og det tror jeg også, det, det er egentlig, langt, langt repræsenterer en, øh, altså en, en nordisk længsel efter. Hvad hedder det, øh, ja, efter, øh, ja altså det er en nordisk måde at, at forestille sig sådan, øh, øh, verden på. Og det værk, du har lavet, er intet mindre end et mesterværk, og derfor skal vi høre lidt om det. Og derfor er du blevet sat stævne her ved Swimmingpoolen. Velkommen. Tak. De siger, at det er vandløse, men det er det ikke. Nej, for der er jo vand der. Men værket er jo et øh, bakspejl. et, et bakspejl fra en bil. Og en bil? Ja. Et og... bakspejl ser man bagud i. Ja. Og så nede under, der har du sådan et wunderbaum. Det ligner sådan et wunderbaum. Det bliver dem, der de hænger og stinker i bakspejlet i bilerne. Ja, ja. Så er det rigtig kitsch. Kitsch-stank. Kitsch-bakspejl. Og det er jo mærkeligt, ja. at have et landskabsideal, der er så retro. Retro, retro. Jamen, landskabsidealet er op i selve bakspejlet, kan man sige. Ja, altså, ja, jamen, altså ja, der i bakspejlet, så har jeg sat sådan et ikon på for, for øh, landskabsmaleriet. Ja, det er det der har man jo himlen, ja. og man har havet, og så har man to fjeldsider, der går ned i en spids, og så ligger der et lille hus der, og så ligger der en ø derude. Ja. Det, er, det er simpelthen, hvad som siger, det er grundplanen for utrolig mange ferierske landskabsmalerier. Ja, altså, altså, men ikke, altså, jeg tror den strækker sig mere ud over her Ja, jamen, det er rigtigt nok. Den, og den tradition kommer så tilbage fra, fra Danmark. De fleste der går på, på skole i Danmark, ned gennem Europa, og til Nederlanden og helt tilbage til helt tilbage til renaissancen, hvor man tog landskabsmaleriet ud af ud af billedet, hvor det før bare var sådan en, når man sætter omkring personer, så tror man det ikke. Men hvor, hvad, hvad, altså, hvad, altså, er det, altså, så er det sådan et hus der er klemt ned mellem helstiderne, altså det er jo sådan en angst for angst for naturen eller hvor er vi henter altså. Jamt det er jo, den men, der den, linksen... den, fær, den færiske myte med, at vi priskidt naturen, men vi klarer os alligevel. Okay. Men der er også andet der i ja. det landskab, og det er jo, at man sidder der og kigger på horisonten samtidig med, at man er klemt ned mellem de her fjelle. Så det vil sige, at man både er, føler sig indklemt, men man har også længsel ved at kigge ude på horisonten. Det er sømænden, der bor her. Okay. For det meste, Ja. tit. Ja, ja. ja. Eller os... cool. Ja, men konen de synes jo, havde havet er lort. Ja, det kan jeg. Fordi de har det, med, de har det med at slå deres mænd ihjel. Ja. Jeg tror, De grundlæggende i færøske kultur, af, hos kvinderne er en stor angst for... For... Hvad det hedder For havet. en stor angst, som de ikke rigtig udtrykker. Men hvad laver øen så derude? Ja, hvad laver øen? Er der, er der et længst mod øen? Nej, det er bare... Det er... Nå, sådan, er det, jo. sådan ja. er det jo med de der landskaber. Så tit så er der et eller andet klat derude som fokuserer lidt, så er det noget bagved. Men det er horisonten man er der er i fokus? Man drømmer ja. ikke om at komme ud på øen? Det er ikke sådan noget næste. Nej, nej, next, nej, next, nej, next nej, nej. nej, nej. Det er ikke sådan noget at sådan en kruse. Det, det som man drømmer om det er for få sat ud, kan spise alt græsset. Okay, ja. okay. Så man har det godt mellem de to klipper der? Ja, selvfølgelig. Det er ham, jeg elsker. Jeg blev meget fascineret af det her værk. Jeg synes faktisk, det var et, et, et, jeg synes, det blev et næste værk. Og jeg, blev, jeg prøvede så at... Hvad hedder det, at og, øhm, jeg talte med nogle forskellige kunstnere på Island om det. Og øh, det er lidt sjovt, for islandsk landskabvaleri er lidt anderledes. Ofte det her, der er meget med sådan ud i fjellet og glæde og, og høst og ding dong. Og, og sådan, altså, der er meget øh, altså, ud at bruge fjellet. Øh, og ud at så. Altså, det er sådan lidt mere en, en, en, en glad... Jamen det er bondekulturen, Det har de også fra. Den har de også fra nordisk, og dansk og fra tysk malerkunst. Jamen der er ikke den samme angst for. Der er ikke en helt samme angst for fjellet på på, på samme måde som på ferien. Øh, nej, altså men. Men da jeg så men undskyld jeg sagde men Da jeg så nævnte det for dem, så sagde de, om oh, vi har altså og det er meget Island, så sagde de, om oh, vi har også angst for fjellet. Altså vi stod og kiggede på sådan en glad maleri hvor der var en høstfest, agtig stemning. Og så sagde de i bager, at, at, at det var sjovt, at der var en, en anderledes glæde ved fjellet på Island, end der var på ferien. Og så sagde at vi har også angst for fjellet, så det, det, det, det skulle de heller ikke have, sig, have siddende på, så de ikke også havde. Altså, de, ville, det var, det var sådan, de, de sådan ikke havde de også. Eller, men, men det er lidt anderledes, spørgsmål. Men den, altså, på Island, der har de jo et enormt indland. Ja. Et stort, vildt indland. Og der er de jo... Og de er jo meget fascinerede den... den mytologiske aspekter omkring indlandet, altså elver, folk og huldrefolk og underjordiske og forskellige Og hvis du ser fx på Kjærvalgs malerier, som jeg har været banebrydende for i fransk landskabsmaleri, så er det sådan noget, hvor, hvor jeg går ind og så arbejder med de der mærkelige, abstrakte trolske former, så det bliver sådan noget mystisk, eller hvad sker der her, det ved vi ikke. Altså og det ser vi også lidt af på færgerne, men, men øh, for det meste er havet med på, fordi det er jo øer. Ja. Mens Island, altså de er jo, jeg bor også ude ved kysten, men, øh, men de har altid bevæget sig hen over det, øh, det der trolske landskab. Ja. I, øh, altså en af de mest øh, kendte islandske sange, Zinu, Zidun, Zidun, der sang, den handler netop om, om mm. øh, en mand, der, der rider inde på øh, Sprinkersand, det er sådan en stor ørken, der, er, der strækker sig op fra syd op til, mod Mivern, og hvor, hvor elverkongen kommer og tager det døende barn og sådan noget der. Men er altså, de, ikke... har, de har sådan noget af det der tyske... Men er det ikke Erlkönig-myten i virkeligheden? Ja, måske, det ved jeg ikke, men det er det der tyske med det der, hvor, hvor man i Tyskland, der har mere skoven som det store, det kan vi i Grimms Eventyr, ja. det store øh, truende, mystiske, som man holder sig væk fra, ligesom man kommer ud, så er man fortabt. Eller i hvert fald uden for, for kosmos. Man er ude i kaos. Det gælder det samme for Island. Når man forlader kysten væk fra det bebyggede område, ind i et så kommer man ind i kaos og det mystiske, og man skal passe på, og alt det der. Men hvad er færiøsk indland? Det, Jamen, det er, gælder også lidt der, men det er bare det. Man kan ikke gå ret mange og så er man ved havet igen jo. Så... Det er jo... Havet, det er det altid. altid. Men det, Men det er jo, altid lugte havet på, isle, på ferien. Det kan man ikke på Island. Hvad siger du... På Island, det hedder jo i Island. Det hedder det nogle dage. Øh, ja, det er det faktisk. Ja, det er jo det er sådan politisk korrekt. Ja, det, det, er, man siger, det er noget som... Det er sådan nogle isledninger, for de, de... De siger jo... De siger jeg af Island. De siger jeg faktisk på. I Island. Jeg tror jeg ikke rigtigt. Der er også noget med, i dag skal man sige I Grønland. Ikke på Grønland. Sådan øh, men det skal vi jo ikke. Det, er jo ikke det, vi skal. Det, det kan vi godt, men det er jo ikke det, vi kan. Øh, vi skal jo tilbage til færgerne nu, og øh, der siger man på stadigvæk. Man er på færgerne. Jamen, man er på endnu, ikke? Jo, men altså man kan også... Men have... altså på færre. siger man udfølgen. Ja. Og det vil sige I og yeah det er jo en flertalsform af eh øh, ø ja ja ja så siger man. Og det er fordi man øh, måske mere betragter det som et øh, kulturområde og det første man måske ikke alvidt det har jeg ikke studeret så er det rent etymologisk. Okay, men men men du ser at det her lidt som en kritik på altså er er er er det færøske landskabsmaleri du er du Ja ja, altså det vestlands landskabsmaleri er jo har jo overlevet sig selv i to-tre generationer. Som, som den der model, hvor du har en byg ja, bygdelers og det har simpelthen noget at gøre med borgerskabet. De har fået større større hus, større stuevægge, og så skal de have noget hængende på de der stuevægge, og det skal helst være sådan lidt uproblematisk, og det skal helst fortælle myten om færeden. Og den ligger simpelthen i den højromantiske, hvad som sige der kommer også syd fra og det den gør den stadigvæk man skal ikke have problemer på væggene man skal have noget der matcher til gardinerne det er helt almindeligt at, at folk de kører malerier efter hvilken gardiner som konen nu har og så det er en kritik af at man betragter det her som kunst og laver et landskabsmaleri der kunne være lavet i 1900 og 10 måske endda før Ja, så du mener, at der skal ligge en ny erkendelse i uh, det? I, det, vil sige, kunst, det vil sige, at kunst ikke er en uh, udforskningsform. Det er en dekorationsform. Okay, så der, så det er en, en retrospektiv måde uh, at se uh, sit landskab på. Oh, yeah, de det, det, der er interessant ved et fælleske landskab, er jo, at man kan. Man har aldrig set det fælleske landskab. Det er nogen normalt lært af udlændinge. Men der er aldrig nogen, der egentlig har set det fælleske landskab fordi man så ikke landskabet, man var i det. Og man skannede faktisk landskabet med sin krop. Man gik op og ned og op og ned. Og hvis der går med folk der er erfarne fjeldgængere, for eksempel forhyrer der som får, så kan de gøre rede for hele den der tredimensionelle landskab fuldstændig præcist altså. Plus at at alle steder, alle kvadratmeter har jo har jo navnet på færgerne. Så det her er en importeret landskabs... Øh... Romantik. Ja, romantik, men også en, en, en øh... importeret landskabs øh... illustration, eller en måde at se landskabet på, som egentlig ikke er færøresk. Den her, den er den Så du mener, at den i er blevet dikteret af kunstakademierne langt hen ad vejen? Nej, fra, nej, fra folk, ja, de, ja. nej. Det, er, det hele det kommer jo an på anerkendelse. Man vil have det, som de andre havde. Ja. Og det der med den nye kunst, der udfordrer sådan noget, det, det er sådan problematisk. Men der er jo mange, der tager færgerne om malerlandskabet. Det er faktisk det, det sidste sted. Jeg havde, jeg havde nogle franske venner engang, en som jeg havde på besøg øh, på ferien, og, øh, og de sagde jo, at øh, Altså, de sagde, at det var første gang, at de var blevet fascineret af landskab og sådan noget. Altså, den helt yeah. klassiske, og tog masser af billeder, og, og, og, og, og hvis de havde haft med så tror jeg også, de havde malet. Mm. Øh, og det var hele det. det var også, altså, også fjeltiden af havet. Men øh, altså man kan også sige, at det, altså, det er også lidt hård kreativt, for det er svært at pege kameraet og uh -huh. at, det væk fra havet. Altså igen, altså, altså, det kan man jo godt, man kan jo bare pege det en eller Men Men det opfattede meget som, at... at øh, Altså, der er i hvert fald utrolig mange, der stadigvæk kommer og maler, og maler, på, øh, og maler på færgerne. Jo, altså det færiske, færiske landskaber, og det færiske kultur og sted taget, er jo en, for det meste en stereotyp i andre folks øjne. Ja. Og når man kommer til et nyt sted, som man egentlig ikke er, ikke er nyt, fordi man har hørt så meget om det, så ser man det ikke med sine egne øjne, så ser man det med den måde vi har lært at se det på med den stereotyp som man opfatter landskab landskaber det er sådan noget med hav og himmel og noget grønt og sådan der ja. men man kan også vente om og så kan man sige at ja, vi ser ja, det vi ser det er en, en ørken som er menneskeskabt og som uh, hvor, uh, hvor der burde have været en masse små gevækster og buske og måske små træer men fordi i for, for at kom til med mennesket for mere end tusind år siden, så ser vi ikke det færdige landskab, så ser vi bare de der nedbidte flader. Og det er jo det er flot, det er meget minimalistisk og enkelt. Og sådan noget. Det, er, det, er, det der grønne afbidte flader, der ligger midt i havet, det er, det er meget sådan, det er meget mytologisk i Men øh... Men har foråret bit alt? Er ligesom ja, ja. der er ikke et sted, hvor der ikke er forhold. Der er lige i øh, kløfterne, der kan man se den nu den oprindelige færiske bevoksne. Så det er altså der, øh, det er langt mere et kulturlandskab, end det danske landskab er. Fordi i Danmark er der trods alt nogle steder, der får lov til at få fred. Mere og mere end nu efterhånden, som som man lavet en men på færden af dag, det er Bondens legeplads. <laughs> ja. Det er ham, der bestemmer, hvordan landskabet skal se ud. Det er intet sted, hvor der er ikke går et Og Det, er, det vil så sige, at den stereotype opfattelse, som en eller anden franskmand har, når han kommer, det er en opfattelse, som er opbygget gennem bundkulturen og gennem den romantiske landskabstradition. Og der er aldrig, endnu aldrig nogen, der har set det færske landskab, som de egentlig er. Heller ikke færdig. Vi har altid tjent sig af et udenlandsk landskabssyn. Og det er det, som det her kunstværk handler om. Det er, at når man kigger på landskabet, så kigger man bagud i tiden. Man kigger ikke fremad. Man kigger, befinder sig ikke i nutiden, man befinder sig ikke i fremtiden. Man kigger bagud. Derfor er det et bakspejl. Jam, jam, jam. Og så er der også den lille detalje i det, at der er næsten... De fleste feringer ser jo landskabet gennem en bilrude. Det skal vi glemme. Men jeg synes virkelig, at du har fået kogt meget af din. altså dine færdigheder. Jeg, jeg træder af at tale om dine, altså om de personer som kritik. Det synes jeg faktisk ikke er sandt. Jeg synes, at dine færdige, engagement og dine din færdige, hvad hedder det. Din Altså din, din feriøske jagtalter, hvis vi skal kalde det, det jeg, synes jeg, det er Jamen, det, det, det, det er okay, Og det har du fået godt virkelig meget ned i det der værk. Og det er derfor, det. jeg synes, at det er, var utrolig interessant at sådan med, fordi det langt vejen, er langtid vejen, går mange af de ting, du har, du har beskæftiget dig med, ned til et... eller som du... Altså, ja. Ja. Ja, det, det er det, det hele går ud på, det at finde det der kludepunkt, hvor man siger en masse ting, og det ser fuldstændig enkelt og simpelt ud, og... Kitchen, men i virkeligheden, hvis man går ind i og kigger på så jamen det er det er. Et, jeg synes det er et meget, hvad hedder det, øh, sofistikeret ja. og meget, øh, ja. øh, hvad det, øh, meget mystisk værk, som, som det der er, fordi, er det, fordi det er jo også samtidig en estetis, estetisering ja, hvordan de øh, kunstneriske og kulturelle forhold om på den måde man ser på øh, øh, landskaber osv., så videre, så videre Jamen, det er der, øh, som, som pludselig bliver estetiseret det det, men det ja, Jamen, det er det interessante. Jeg laver også en serie, hvor jeg, hvor jeg sagde hvorfor skal det være de franske ekspressionister, som skal være modellen for at se på ferieiske landskabslægter. Øh, det er det man går og sætter og skubber de der pigmenter på et leret rundt for at få til at ligne franske expressionisme for færerne. Så siger jeg, jamen, hvorfor skal det være det? Hvorfor kunne det ikke lige være Mondrian, der var, der var, der var, hvad skal man sige øh, model for at se det færdeske landskab? Og så lavede de så øh, seks landskaber øh, som typiske steder, man er stået og kigget på landskab, landskab, i to år, og så lavede du dem som i mondrian stil. Det så op i kunstmuseet til Holæ. Og der var der en svensker, der blandt andet købte dem, fordi han synes, det var virkelig flot. Han købte dem som, ligesom de, han havde, vi har købt et, uh, et maleri. Han, han, han købte ikke kritikken, han købte det, fordi det var æstetisk, var det et interessant projekt. Ja. Så selvfølgelig er det også en estetisk en beskrivelse, men det, der interesserer mig, er jo den difference, som det laver til alle det andet. Som men det bliver til en, en form for, for kritik eller en form for... I hvert fald kommentar til, hvorfor, hvorfor bliver vi med, ved med at se så simpelt på et sted, som vi befinder os i, til daglig, ja. gennem generationer? Hvorfor siger vi på det på samme måde hele tiden? Hvorfor der er ikke nogen, der har arbejdet? Hvis man er der noget, som færreden er, så er det, det er skulpturelt. Hvorfor der er der ingen, der arbejder skulpturalt med det fælleske landskab det? det er meget mærkeligt. Ja. Ja, ja, det, altså, jeg synes, jeg ville stille et spørgsmål, men det, det her, ja, nej, det vil jeg egentlig ikke, der. Den, jeg, den, jeg, jeg lader dem passere. Nå, altså, det er det, at, at man har... Folk oprindelig i den oprindelige kultur har ikke set landskabet. De det så de først, da nationalromantikken kom med deres nationalromantiske billeder fra Central Europa, Men de følte landskabet. De havde et taktil forhold til landskabet. De vidste... De skulle gøre sådan og, sådan, og sådan, og sådan, og sådan, så kom de derhen, og så vidste vi. Jeg er sikker på, at hvis man havde taget sådan en en mand, der var kendt i et eller andet uh, område, hvor han, havde, hvor der, han uh, holdt øje med buktens form og så gav ham en stor lærklum så kunne han lave et skulptur af landskabet. Meget, meget fint og nøjagtigt. Jeg har vi aldrig kunne tegne det, fordi det er en fremmed form at se det på. En meget, meget... Uh, man skal ikke glemme, at at det tog nummer er jo utrolig, hvad man sige, abstrakt og sofistikeret, uanset hvad hvordan man laver det. Men jeg tror, man kunne have... Altså, hvis man ser for eksempel på Grønland, der har de jo haft nogle kort, som de har skåret ud i træ, hvor de, hvor de laver fjorne, så skal de tælle fire fjorder, så laver de simpelthen som sådan en pind, og så er der sådan en bur inde for fjorderne, og så har de kunne manører på det. Nogle tredimensionelle land landkort, som ikke har fyldt noget særligt, som de kunne have med sig på hundesladen eller, eller i kongebåden. Altså et tredimensionelt landskabssyn. Det, der er aldrig nogen, der har set det fæske landskab med fæske øjne. Det er interessant. Hvad med de fæske landskabsmalere? Jamen, de ser det jo ud fra den her tradition jo. Og hvad med de, den, hvad med den, de altså med franske ekspresionistiske med det? Med, hvad det linære perspektiv og farveperspektivet og, og det der med at, at øh, farven bærer værket lige så meget som som hvad skal man sige, de geometriske form. men hvad med de internationale kunstnere der, der, der, der, der så kommer og maler eller fotograferer landskabet? det er der er ligesom nogle stykker, der gør der er nogen, ja de fleste af dem de beskæftiger sig med det samme stereotyp okay men, altså en lille men nu kan du se nu nævnte Grønland før det er jo også interessant fordi du er jo også altså det er jo også hvad hedder det, et, et emne, du er ja, meget, hvad hedder det, eller, altså, jeg har Hvor meget vidnekommet, og så har dine egne, hvad hedder det, dine egne okay. men, men det sjove er, når du ser et grønland hvad hedder det, med så er husene placeret højere. Det Jeg der, der, der, der, der der, der gik forbi et, et tænkdel, fordi jeg vil tænke på det her i dag. Så gik forbi, jeg forbi nede ved øh, øh, Sønder Boulevard, der er noget ombygning, og der er, der er faktisk en, der har tegnet en, en lille grønlandsk bygt. Og der ser du det hvide fjeld bagved, og så ser du husen. Husene ligger på et, øh, en bakketop. Så det er lidt en, en, en inverted version af det. der. Jeg ved ikke, om det er øh, et, lidt, om det har, om det skal, fordi, det skal have lidt mere hygge i de der farvede huse. Øh, altså det var jo... Jeg har prøvet at male aquareller i Grønland og jeg maler en artig, så det, det ligner simpelthen fra en Disney-film. Det er simpelthen så kitschigt. Altså, det er virkelig det er de der rosa øh, dæmpe, afdæmpe øh, farver, som, hvad, hvad man kalder det. det, ligner nærmest noget fra et barbershop. Altså. Så det er meget, det, det, det, det grønlandske landskab er meget, meget en meget, meget, meget abstrakt. Men det er det specielt ved det færdeske landskab, for at det grønlandske landskab er, at det færdeske landskab er der er ikke særlig meget diversitet i det, fordi der er nogle ganske få steder, på hvor man kan bosætte sig og stadigvæk bosætte sig. Og det er simpelthen det der med, at der er nogle bestemte betingelser, der skal til stede. Der skal være en å, man kan få vand af, der skal være en, en uh, udtoning ude i havet, som man kan sætte en båd op på, og så skal der være uh, fladt land bagved, som man kan lave hø på. Og så bagved ligger så landskabet, man kan sætte sin forud på om sommeren, og sin køer om sommeren, ikke? Så det er jo ganske, ganske fåst her på færen, det kan lade sig gøre lave en byggt, og de kommer til hinanden alle sammen. Hvis vi så kigger på det grønlandske landskab... Det, det, Grønland er jo bare sådan en smal, smal stribe, i virkeligheden, af, af land, klemt ind imellem havet og så indlandsisen. Det er bare sådan en lang, lang, lang, lang stribe, Ja. det, det er bare... Altså, det er, det, er, det, er, det er egentlig bare det det Nej. er ikke fordi man har ikke kunnet komme op på indlandsisen og hvad skulle man lære der var ingen fangstyr man har ikke kunnet komme rigtig ud på havet fordi at isen gik ikke så langt ud og kajakken og konebunden kunne ikke gå så langt ud, så det vil sige at den zone man er beskæftiget i i, i Grønland har været sådan en smalt strive i forhold til hvor stor størrelse af det egentlig er men i den smal strive der er der mange virkelig forskellige landskaber Lande i syggrønland kan lide noget færøsk eller islandsk, og nord for kan det være helt værkt. Det er så forskelligt. Det er et enormt land, enorm diversitet. Og hvis man skal beskrive det, så vil det selvfølgelig blive noget andet. Men på færøerne, der er næsten ikke diversitet i landskabsformerne. Det er det samme hele vejen igennem, og derfor bliver beskrivelsen af det mere smal, ja. end, end, end uh, et andet sted, end, end på Island også. Island, der også har flere forskellige landskabsformer, indlands, i Island har de jo nærmest indlandslandskaber. Øh, altså de, de gamle vikingbebyggelser, der blev ødelagt og hæklet, de lå jo helt op i landet. Og, så, øh, så det vil der også blive mere diversitet i det. Hvad så når du, altså jeg kan godt lide, altså ja, nu har jeg jo sejlet meget, efterhånden sejlet en del med båd, og i hvert fald har, har det betydet meget for min sådan opfattelse af, ja, en eller hvad man kalder det. Og altså så jeg tegner også altid Shetland ind. Men har du altså du har været på Shetland. altså hvordan hvordan har du så altså et der, der? Hvordan? Kælder den der, kælder den Færøske model også? ja, det er mere fladt jo. Det er ikke så voldsomt. Ikke så voldsomt nok. Ja. Jeg jeg er faktisk lidt træt af at gå fornemt der Skotland. Ja. Så får du Orkney, så får du Shetland, så får du og så får du Island, hvor det så? kuld og op til alle mulige. Altså ja, det var så spændende. Det kan man ud. godt sige. Hvis sig. man vil, hvis man har lyst til at sætte det ind i metodik. Ja, det ved vi. Men øh, men det er rigtigt. Eh øh, men jeg vækker med Shetland og Orkney, det er øh, Altså det der det der engelig har gjort det her islandske øh, eller det islandske og det grønlandske og færøske grund til at der været så meget opmærksomhed på det fra Opdagelsesrejsen helt tilbage til virkelig langt tilbage, mm -hmm. det er, at det ligger ude midt i havet. Det er altså helt mærkeligt. Det er som at tænke på påskeøen der ligger derude. Hvordan fanden har de fundet ud af og hvordan har de fundet det ud, og sådan noget der. Så det vil sige, at selvrigt ude i et enormt havflade er simpelthen det pirte mytologiske instinkt hos folk. Og det vil sige, at man man måske kan få have de samme oplevelser med, med de lidt mere kystnære øh, øh, ting som Shetland, og, altså øgrupper som Shetland og de ydre hybrider og, og orkney og, og så længere nede i Magen og alt det der. Men, men det er ligesom som om det hører til et eller andet. Det hører til Skotland og det hører til... Men det herude, det er, som William Heinzen siger, det er bare sådan nogle små støvkorn på stor stort og så det der islandske som er sådan en egentlig bare en vulkan der opstår din sprække men, men, men med de store kontinentale plader der, der sprækker fra hinanden og så Grønland, der er mere mærkeligt. Det er det jeg tror det opfordrer mere til mitologisk mytologisk, hvad skal man sige. Ja, der er også en Ja, uden at Nej, nej. Det, det der, jeg tror der er mere, simpelthen mere mytologi i det. Okay. Eller, eller det piger mere det mytologiske instinkt i Sjætland. Og, og så skal man heller ikke undervurdere. Øh, man skal ikke undervurdere den nationalromantiske bevægelse hvor man har, har brugt øh, vikingetiden som øh, som og, og den er jo i hvert har... fald fra hinanden lidt nu. Altså at ja, det er fuldstændig, ja. Altså, på ferien er man nu ved at rykke, rykke de første beboere tilbage til 600. Nu har man, og det har vi haft en lille samme gamle lande. Men nu er de begyndt at, at sige, at sådan er det. Og det flytter hele den der ja, Men det, det er fordi, det er fordi, men, man, men... I, det er fordi man i Centraleuropa har haft brug for de her myter, at de er opstået. Ja. Og Shetland og Orkney, som heller ikke... Jamen det, det er, sådan, jeg tror simpelthen det, det er det med at det ligger længere væk. Altså, ja. det er, det er fascinerende som Mount Everest er højst. og som, ja, ja, ja, ja. Men, men i forhold til, til, til Island der har jo altid spillet en anderledes rolle. Det er også derfor, at det er måske er interessant at bygningen er klemt endnu mere ind mellem fjellet, eller sådan. Altså det er altid den, er altid den, altså den lille. Den lille spiller. Sådan er det, er det altid. Ja, og det ser jeg også blevet, altså både geografisk og størrelsesmæssigt osv. Og så videre, så videre, så videre, så videre. Men der skulle Grønland jo så i virkeligheden være den store spiller, men det er Grønland så ikke. Altså affærerne og, og, og Island trupper altid Grønland, når det kommer til, når der er sådan nogle udstillinger med nordisk, ny øh, nordisk kunst eller et eller andet, så er Grønland altid øh, Uh, altså de er altid uh, low, lowest player. Jeg kan huske at jeg skulle lave noget til verdensudstillingen. Der var Grønland altså også repræsenteret under ferierne i forhold til hvad hedder det, sådan, uh, romantik omkring hvor dejligt det var i Norden osv. Der var en rimelig stor fokus på Island og lidt fokus på vandfald og ding dong ding dong osv. osv. men så var der også ret lidt fokus på den tværsvitter og den slags, Så var Grønland var reduceret til egentlig bare et billede af en hul Ja, men det er jo... Men Grønland på det ikke nødvære. Altså. Jamen det er det, men det, det Grønland, er, det Grønland er ved at vælte, vælte billedet i, i hvad, skal man sige, hvad skal man sige, vælte balancen i rigsfællesskabet nu, fordi de begynder at få med og med betydning på grund af deres store mineralrigdom, og fordi det arktiske hav ligger og bliver til sådan en, et et øh, høj, geopolitisk højspændingsfelt. Men grunden, eller nogle af grunden til, at man... Øh, at Grønland aldrig rigtig blev inkorporeret i alt det der, det er simpelthen fordi det er en anden ras. For eksempel uh, Emma Gade, som vi kender fra, fra uh, hendes uh, bog om ja. konventioner. Hvad den hed? Emma ja, Gade, nej, den bare ja. ja, Hun uh, ja. lavede det i, uh, jeg tror det var 1904, lavede den, det var meget populært politisme, lavede en kolonial udstilling, mm -hmm. hvor man tog ting fra fremad egne, og så man importerer nogle folk, og man ser en hel masse genstande, og de er og så Og på det tidspunkt, der var, der var Island kommet langt i deres uh, projekt og sådan noget der. Og 20 år senere tager de de store skridt frem mod selvstændighed. Da de fandt ud af, at Emma um, hun arbejdede med kolonialudstilling i Tivoli om uh, Nordatlanten, så vi de fandme ikke udstilles sammen med grønlænderne, som nogle skraldinger. Det kunne, de kunne slet ikke sammenlignes med det her højnordiske, islandske, vikingefolk. Så de øh, lavede så meget protester, de, de islandske studenter hernede, at øh, Emmergade var nødt til at lave en speciel islandsk paviljon. Grønland er aldrig øh, kommet ind, fordi at de øh, har været spredte, og det er det eneste af som at en koloni og være lukket til langt helt op til 50'erne. No? Så... Det ene er en af grunden til det, og så også fordi det er de, de passer ikke ind i den der nordiske vikingmyte der. Og den, den er stadigvæk aktiv. Den er meget aktiv på Island, stadigvæk, ja, ja. altså, altså så, er, så er det selvfølgelig østbyen og Vesterbyen fra, fra øhm, ekspansionen over fra Island over ja. til, til, til Grønland, men, og som øh, indgår i den der myte, men det var jo igen en anden race, det var jo den rigtige race over for Norge, som de Okay. Så, så det er faktisk uh, i en Tæller nordfolket som grønlandsk hedder uh, det beboer det at... ja, ja, ja ja Det gør man, det, det gør man i hvert fald i mange systemer Når ja. snakker om det Og hans, du skal tænke på hans ege Der koloniserede uh, Grønland i 1700-tallet Sammen med et Norsk uh, handelsforetagende Han tog det op for at Få kontakten til de Gamle ja, ja, ja. vikinger ja. De gamle Norbourer, men de var så væk på det tidspunkt. Der var de, der var de stående. <laughs> ja, noget. Men pointen af... Hvad var det der rødt der? Det var hatten. Nå, det var hatten rødt. Øh, ja, ja, jamen det kan det være at vi er så smart ved at være ved ved, ved, ved vejseende, at det er det fremad. Og nu? Har du slukket din lygte, så vi ikke ser noget billedrage nede? Øh, der er der ikke billedrage Det er ikke det sådan. Er det der lige fra Hollywood? Ja, lidt så. Ja, det er, lidt, ja, er en træhul. Ja. Øh, vi ved ikke om der er mere hvis vi skal røre ved som sådan Nej. Det er et fremragende værk, det er en klassiker, det er en nordisk klassiker Det er en nordisk klassiker, det er simpelthen en nordisk klassiker, ja. intet mindre Jeg anbefaler alle, at man ser det værket, det er svært at se Men man kan jo selvfølgelig rette kontakt til Ole Vik. hvis man vil se Nu sidder jeg her og røver, Ole Vik er at finde Det er ikke svært, man skal kigge i den færøske telefonbog. Men gulder bare. <laughs> det er det, man gør. Okay, jamen det er det. Så vil jeg sige mange tak, fordi du lyttede med. Og tak fordi du kom. Thank you.